コナウタタナをビシャンにキューバー、コナニーニーポリシーをスワディンアピゴリサーチポリシー JDTP。La キニイネレゾコマンバオスワディ。アリオネカナ、アキテンベアコミグウ、クエレケアジュンバーマニエシュアシネマラテクセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ n セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ Ambalo liko gorofa moja na ilipo Texas Theater. Anadaikuamba limuona Oswadi ya kijificha sura baada magari ya polisi kupita karibu yake huku ya kiliza kingora. Wanabriwa nadaiikuamba. Haka mfuatilia Oswadi ya likokuwa nailekea. Na haka muona na ingia kima gendo bila kulipia mlangoni. Pala Texas Theater muda mbao mkatatiketi bijuli posto. Alikuwa mjisahau na kuwangalia pembeni, inelezo kuamba brioa, akamtarifu bibie juli kuu soka deriengi kimojengendo huna ni theater, na baada ya hapa wakapiga sim police kuwa familia kwa, huna ni theater kuli kuwa namtu ambaye wali kuwa wana mashaka nae, huna ni yadakika chache kufumbua na kufumbua, zelifika zidiyagari za police shirini nae. マシェルフォーナワペレレゼーバーデアルウンドヒリラワナウサラマクワシリムナムマジリササバナダキカムシリムチャナー l e ハヴィオスワディアカカマトワカトウウマザクウシカナキフォチャポリシジェ i ディティピッドナムダムチャチェバダクウフィキシュワキトウチャポリシオスワディアリオンゲザマシタカナカウシシュアピアナカムドングワカウリサーセナカムウマア i ゼージェイエフケネイド Baada ya Oswad, kukamatwa kutoka jumba la kuonyesha sinema la Texas Theater. Moja kwa moja, hakapeleko makaumaku ya polisi ya Dallas. Hakiwa hapo kituoni, Oswad. Halihojiwa na afsa wa FBI, Special Agent James P. Holsti, pamoja na afsa mkuwa polisi, kituocha Dallas, Captain Wilfrid. Oswad ilikana kuhusika kabisa na mawaji yote mawili. アカディエレザ・コンバー、シクエア・トキオニクエリ、アリココニャ・ジェングラ・テクス、スコール・ボックス・デポス・トー。ナ・ハク e ア・ナ・ジャー、ボー・ヤ・コエポ・ハポ、コア・ナ・ファニカーズ・コニャ・ジェング・ヒロ、アカディエレザ・コア、ウアカティ・トキオリナ・トケア、アリコア・ナ・コラ・チャ・コラ・チャン・チャン・コニゴロ・フェア・コンザ、ナ・ハクコア・ナ・ジュア・キ・ナ・チュン・デレア・ホ・コンタニ、 Na baada kumaliza kula chakula, haka panda mpaka gorufa ya pili, hidi kuenda kuchukua soda aina ya Coca-Cola kunye vending machine. Ndiyo hii soda ambayo nilieleza kunye sehemu liopita kwa mba. Puna mama secretal wa jengo hilo alimuona oswadi ya mibeba aki wanatoka nja jengo. Oswadi hakaeleza kuwa, aki wanarejea kutoka gorufa ya pili kuenda gorufa ya kwanzaa. Ari kutana naofanya kazi wengine wa Willy weusi, ambao naoni waajiri wa wajengo hilo. Oswald, Ariweleza kumtambua naofanya kazi moja kwa jina la Junior, na mungine hakuwa anamkumbuka kwa jina. Polisi baadae waliwahoji waofanya kazi weusi onofanya kazi kwenye jengo hilo, na walijitokeza ofanya kazi wa Willy Junior German na Haro di Norman. amba walikirikuwa mba walimwona mtu wakiwa kunye chumba chachakula au domino room. Kama amba vlizoya kukiite lakini, walikirikuwa hawakua makini kumuangalia ni nani hivyo hao mkumbuki. Oswadi akendelea kueleza kuwa liporejia kunye chumba chachakula na kuketi ide jiburudishi na soda yake ya Coca-Cola. Ndipo gafla liishtuka na ingia polisi ambaye. Badaya likuja kumtambua kama Marion Baker na kumnyoshea Bastola. Lakini, licha yamelezo yote haya. Bado, waliendelea kumbana na kumlazimisha kukiri kuhusika kwake kwenye kumdunguwa Raises Kennedy. Walimuonyesha picha ambayo. Ilionyesha oswadi ya kiwa meshikili ya bunduki ambayo, iliaminika kumdunguwa Raises Kennedy. Oswadi likanusha na kudaikua. Picha hiyo imetengenezwa. Wakamuonyesha pia. Risiti za ununuzo bunduki hiyo kwa kutumia jina bandia la AJ Heidel. Lakini bunduki hiyo ilitumwa kwenye anuania nyumbani kwake. Oswad. Akakanusha kufanya manunuzi hayo na kusistiza kuwa huo ni mchoro. Kuna watu anajaribu kumisingizia yeyeshu tumahizo ili kuficha wahusika halisi. Kitupekea mbacho Oswad. Halikiri ni kumiliki bastora ya 0.380 revolver Na lidaikuwa na imiliki kwa mwajibu wa sheria na ulinzi binafsi Pia, ikumbukwe kwa oswadi yaliwai kutumikia jieshu la marekani kikosja Marin Cobbs Oswadi pia likata kabisa kwa kilishu na mwakili wa utetezo serekali Au wale ambao serekali ilikuwa tayari kumilipia kama haki yaki ya kiraiya Wakilipeke ambaye Oswad yalikubalia ya muakilishe kunye mahojiano na kipindicha kesi kusikilizua. Alikuwa nibuwa na Johnny Abt, lakini ya jabu ni kuamba, kwa siku zote mbili za mahojiano ya Oswad. Johnny Abt alikuwa hapatikani kunye simi yake ya nyumbani wala semi yake ya kazi. Mahojiano ya polisi na Oswad yaliendelea kwa muda wa siku mbili mfululizo, Sikumbili zilipopita yani siku ya Novemba shirinane mwaka kwa fimia tisa shtina tatu. Eviomba vyaulizi viliazimia kumuwa Michalee Oswald. Kutoka katika mahabu si ya polisi kituo cha Dallas na kisha kumpereka gerazani kuaji ya kuishikilie wa kusalamazaidi. Hakikisubiri ya maoni yanozaidi na kesi yake kuanza kunguruma. Muda wa satano na dakika kuminda tano asubuhi. Oswad ya lifunguliwa na kutolewa kunye selo. Na bada kusainiwa kumakaratasi yake kuwamishwa kutoka hapo, saatano na dakika kuminatisa Oswad ya likuwa nakaribia kufika kunye mlangwa gorofa ya chini kabisa, yani basement. Ili kuperekua kunye gari maalumu lisilopenya risasi, ambalo lilikuwa linasudiri ilikumbeba na kumpereka gerezani. Tukio hili lilikuwa limeteka hisia za taifa zima, Na ilikuwa dinafuatiliwa kila kona ya nchi ya marekani na dunia ni kote. Kwa hiyo, vituwa vingi vya televisioni vilikuwa vinarusha tukio hili moja kwa moja. Yani mubashara kabisa. Saatano na dakikaishirini polisi wawili walitoka mlangoni hili kuhakikisha usalama na second church badai. Oswadi ya kiuwa mefungwa pingu na kuzungukwa na wanausalama kila kona. アリトカクニムランガジェンゴクニゲベスメントイリアウェイズクペレコクニゲゲゲゲゲリイナイワスグリオスワデ a ナマスカリウォリコメンズンギュカウォリピケカムハトワタノトウアウセタナガフラガジトケザムトウ wana リ a コ a ペンベニアウアメカパムジェダワナハバリナムクニムワケアリコメシカバストウア Sikose katika sehemu nyingi futa, mandhari ni kumbi ni bwanali amtu mi mi na ituanani asaidi ga, na ituan.